2. Tristeți provinciale Tristeți de după amies ploioase și de nostalgice obsesii, când stai cu storurile trase și aștept să vie ora mesii. Tristeți de străzi pustii și mute cu ziduri vechi și cu fațade de edificii cunoscute în care nu știi cine șade de domicilii spațioase cu flori la geam și cu salon, din care pe la ceasul șase auzi un gramofon, tristețe adânci de guvernante, ce nu știu bine românește, și de flașnete ambulante, cu papagal care ghicește, de cartiere suferinde, de uși cu lacăte înverici și de dugheană care vin de fitil de lampă și covrici, Tristeți de goarnă funerară, melancolii de cățeluși, uitați de cineva pe afară să schiaune pe lângă uși, tristeți romantice de fată cu nasul lung și demodat și de o daie mobilată în care a stat un magistrat, tristeți adânci de pui de mâță, zvârliți pe undeva prin scai de copilaș urât, de țâță, uitați de maică săntravai, în tramvai, tristeți de garduri invalide, de porți ieșite din țâțâni, de doici care au rămas gravide și acum mi-i frică de stăpân, de ordonanțe fără leafă, și de trăsură cu un cal și cu scapetul ras la ceafă, tristez de bălci provincial, de panorâm, cu o ferestruică și cu o maimuță roasă în dos, ce ar semăna cu domnul Duică, dar fi o leacă mai frumos. Tristeți de cioară îmbătrânită, ce stă așa pe un vârf de pom și de fântână părăsită în care s-a înnecat un om, tristeți pustii, molipsitoare, de ce mă urmăriți mereu și fie ploaie ori în soare vă țineți cai de capul meu?